A, jobb szárny sorsa. a nyílt tengeren, a keresztények jobb, illetve a törökök bal szárnyán Uludzs Ali Kalósz király ragadta magához a kezdeményezést. Az erőviszonyok itt különben is a törököknek kedveztek. 61 gája és 32 gálióta állt rendelkezésükre. Ezzel szemben Gian Andrea doria csupán 50 gályája volt. Az agéri kalózvezér eleinte nem használta ki ha hanem csak messziről figyelte Doriyah hadbozdulatait. Nyugodtan, fenyegetően álltak a török hajók a nyílt tengeren. Egy jó óra múlva azután hirtelen megfordult, és nagy erővel rohant abba a résbe, amely a keresztény hajóhat törzse és jobb szárnya között keletkezett. A törököknek sikerült jó néhány keresztény hajót kiszakítani a kötelékből. Köztük 15 velencei gályát és a máltai Lovagrend kapitánya által vezetett hajót is. A kalózok ellenállhatatlan erővel támadják őket, így most olyan szerencsétlenül alakulnak az erőviszonyok, hogy ezekre a leszakított hajókra egyenként három, néha még ennél is több ellenséges hajó jut. De ismét diétó szólaltatjuk meg. Mivel nem tartották be egymás között sem az egyforma távolságot, sem a jó rendet, Gian Andrea Doria úr nagy számú gáját kerítette be több török hajó, és pedig olyan számukra kedvező módon, hogy kettő, három vagy négy jutott a miénk bekerítésére. Egyesek, amelyek nem találnak elég helyet a hajóor megközelítésére, tovább mennek gályáink közepén él, és a hajók tattyánál támadnak. Így mielőtt segítségükre siethettünk volna, valamennyien szerencsétlenül járnak. Eközben Ulujj Ali, aki úgy érezte, hogy hajójával mindazt meg tudja tenni, amit egy lovas, jól idomított paripájával megtenni képes, Messziről harcol. Egyik vagy másik gályánkra lövet puskákkal és ágyúival. Ugyanígy tesz sok más hajója is. Végül besorran arra a tengerrészre, amely a flotta törzse és az illustris Doria által vezetett szárny között szabadon maradt. Egyes hajói már odaértek. Azok, amelyeknek olyan szerencséjük volt, hogy nem kaptak találatot, mint mások amelyeket súlyosan megrongáltak a jobbszárnyon elhelyezett Galeossa ágyúi, amelyeket az illustris Andrea de úr úrvezényelt. Azok a török hajók, amelyeknek erre lehetőségük nyílt, jobbszárnyuknak a központi csapattesthez legközelebb eső részén helyett foglaló gályákra vetették magukat, azokra, amelyek túlságosan kiváltak sorukból és olyanokra, amelyek a csapattest külső részeiről érkeztek, mint többek között a máltai kapitány hajója, amelynek elragadták az áslaját. Ali embereinek erejéhez saját erejét és lelkesedését adta hozzá, és hatalmas vérfürdőt rendezett ezeken a gályákon. De több felől is megindult a segítség a bajba jutott jobbszárny irányába. Maga Don Juan is errefelé hajózott, miután saját harcát meggyerte. A Santa Cruz márki által vezetett tartalékcsapat ugyancsak beavatkozott a küzdelembe. Ennek a tartalékcsapatnak a Lamar Chesa nevű hajóján foglalt helyett a később hírű vélet, spanyol író Miguel de Cervantes, aki az elmés és nemes Don Quixote de la Mancha című regényében a következő módon meséli el a csatában való részvételét, amelynek következtében öt évig fogoly maradt, és bal kezét egész életében nem tudta használni. Ebben a szerencsés hadjáratban csak ugyan részt vettem hát, és kapitány lettem a gyalogságnál. A tisztes ranghoz nem annyira érdemeim, mint inkább kedvező szerencsém segített. És azon a napon, amely a kereszténységnek oly nagy dicsőségére vált, mert a világ és minden népek szeméről hájog esett le. Láthatták, hogy a törökök nem győzhetetlenek a tengeren. E napon, ismétlem, midőn az ottomán dac és kevésség megtört, annyi meg annyi ott lévő szerencsefia között, mert azok a keresztények, akik ott meghaltak, Szerencsésebbek voltak, mint az életben maradtak, és győztesek. Egyedül engem sújtott a szerencsétlenség, mert ahelyett, hogy hajós koronát nyertem volna, amit méltára remélhettem, ha ez a rómaiak korában történik. A dicső napra következő éjjel kezemle, lábamra békjog és láncok nehezültek. Ez pedig így történt. Usáli, Uludzs Ali, Algír királya, egy vakmerő és szerencsés kalóz a máltai vezérhajónak rontott, és elfoglalta úgy, hogy ezen csak három súlyosan sebesült lovak maradt életben. Segítségére Gian Andrea Doria vezérhajója ment, itt szolgáltam én is századommal. Azt tettem, ami esetben kötelességebb volt. Átugrottam az ellenséges hajóra, mely azonban e pillanatban eltaszította magát a másiktól, így katonáim nem követhettek, és én magamra maradtam ellenségeim között. túl nem bírtam. Végre több sebből vérezve lefegyvereztek. Amint már tudják, uraim, Usheli megmenekült egész hadastúl, és én fogói maradtam. Egy magam szomorú, annyi örvendező között. Egy magam rab, annyi megszabadult között. Mert e napon ezer keresztény nyerte vissza várva várt szabadságát, akik a török hajóhatban evezők sorában sígy lettek. Konstantinápolyba vittek, ahol Szelim Szultán az én gazdámat tenger tette, mint hogy az ütközetben különösen kitüntette magát, s ősiesége eléül elhozta magával a Máltai rend lobogóját. Egy idő múlva mégiscsak bekövetkezett az, amitől a törökök nagy elbizakodottságokban még csak nem is féltek. A hajóikon lévő keresztény gájarok, amikor már látták a csata kedvező kimenetelét, Valamilyen módon elszabadították magukat az evezőpadoktól. A nagy harc és kavarodás közben fegyvert kerítettek, és teljes erővel hátba támadták török uraikat. Diédó így írja le edrábai eseményeket. Az ellenséges hajókon a padok alatt meghúzódó keresztény gályarabok nagy része felismerte, hogy a törökök elvesztek. E szerencsétlenek, őreik ellenére felugráltak. Megsokszorozták erőfeszítéseiket, hogy megszökhessenek, és a mienk győzelmét segíthessék. Rövid időn belül mindenütt ott harcolnak, ahol csata folyik. Példátlan bátorsággal. Harci lelkesedésüket a mindenhonnan hallatszó kiáltások is tanúsítják. Miénk a győzelem. A keresztény hajók, keresztény pedig már a csata kezdete óta részt vettek a harcban. Mindez a Liga flottája számára kedvezően befolyásolta a kézitusában résztvevők számarányát. E gályarabok egyike, a már többször idézett Aurelius Ketti, megrázóan írja le harcukat. A keresztény gályarabok. Egyre szenvedélyesebben fordultak Isten ellenségei ellen. Az összes gálya rab a kétségbeesés energiájával harcolt, hogy megmutassák egy ilyen napon, mit érnek. Főleg azt remélték, hogy bátorságuk ilyen bizonyítása révén elnyerik annyira áhított szabadságukat. Minden kapitány megígérte ezt nekik a győzelem esetére. A törökök soraiban nagy volt a halálozás. Az ellenfél átugorva az evezősök így kiáltoztak. Meghalunk, vagy kivívjuk ma szabadságunkat. Semmitől nem féltek. Sem az ellenség fegyvereitől, sem semmitől. Amíg csak tartott a csata, megszakítás nélkül ragyogó bátorságot tanúsítottak. Többen voltak köztük olyanok is, akik jövőjükön aggódva más hajókra menekültek, hogy többé ne verjék őket vasra. De a legtöbben saját hajóikra tértek vissza, bízva a parancsnokaik szavában. Én is ezt tettem. Kapitányom ígéretén kívül mindig reménykedtem Isten és Hercegem kegyelmében. Azt mondtam magamban. Az nem lehet, hogy egy ilyen győzelem után ne kapjuk meg azt, amit ígértek nekünk. Egyébként, hogy még biztosabb legyek, két mórt ejtettem rabságba, és azokat saját gájába vittem. Ha az első módon nem nyerném el a szabadságot, talán-e másik úton megszerzem.